A, a következő közel két órában a Ha humor társulat előadását hallhatják. Jó szórakozást kívánunk! Doktor úr, a művésznő! Kérem, bocsássa be! Igen. Művésznő, a doktor úr! Kármúj! Csókolom, Késte. Ó, oh, de hogyha hát. három órára ígérkezett, és most pont fél öt. Na de igaz magam nem fog rám haragudni. Hát, hogyha mond valamilyen elfogadható kifogást, hát mondjuk azért késtem, mert tudom, hogy maga szeret, és nem tud rám haragudni. Na mondjuk ez elfogadható. Na de beszéljen a munkájáról, káros, hogy tudja, hogy engem mennyire érdekel a maga munkája. Na, látja, ez nagyon kedves, hogy rögtön ez iránt érdeklődik. Győztem. A tegnap délután befejeztem a kísérleteimet, és szilárd meggyőződésem, hogy az eredmény százszázalékos. Ja. Hát akkor most elmondjam nekem is, hogy miről van szó. Óriási dolg! Minden öndicséret nélkül merem állítani, hogy korszakalkotó az emberiség történetében. Hát én felfedeztem a butaság kórokozóját. Hát én gyógyítani tudom a butaságot! Ja, Istenem! Miért érted? Maga gyógy kezelni akar engem! <gül> Magának igazán nincs szüksége erre. Szóval, ellátásban, én felhelyeztem a butaság kórokozóját, egy batfűst, ami az agy működésére bénítóan van, és hosszas kísérletezés után. Kitermeltem a színlót. Jaj, hát ez igazán korszakalkotó kármű. Engedje meg, hogy gratuláljak. Köszönöm. Á, Ezért talán még a Nobel-díjat is megkapja. Nincs kizárba. Nincs kizárba. Na és. Mit kapok, hogyha megkapja a Nobel-díjat? Mondjuk oh, egy új bundát, tudja, mert a régiad már annyira tönkre van, mert... Jó, jól, nem kap se. egy új bundát. <síns> Sőt, ha megkapom a Nobel-díjat, két új bundát is kapok. <síns> de addig megvesszük azt a kalapot, amit a tegnap néztünk. <síns> Jó, megveszem. Képzelje! Én már bent jártam az üzletbe, és lealkudtam belőle öt pengőt. <síns> Maga igazán nagyon ügyes nő. Megspórolt nekem öt pengőt. Megspóroltam öt pengőt, és most ehhez az öt pengőhöz hozzáteszünk 25-öt, és veszünk egy új cipőt. <gül> <gül> Jó, csak aztán nehogy a cipőből is leakudjon valamit, hogy ahhoz megint hozzá kelljen adnom, hogy egy harmadik dolgot is megvásároljon. A cipőből, kérem, nem alkuszom. Na, de ezt ilyen a munkájáról kár. Az állatokon végzett kísérletében befejeztem. Az állatokról jut eszembe. Én egy kígyógölt cipőt szeretnék. Igen, az uh, nagyon jól állna maguk. jutani. Jaj, hát magam megint rólam beszélt Károly. Hát úgy, hogy ennyi csak maga kísérletei kell, No, no. Az állatokon eljött eredményény egyenesek. Több is. Én most ember akarom kipróbálni a szert. Nekem meg elképesztően buta emberre van És hogy akarom ezt az elképesztően buta embert megtalálni? Én a mai lapokban közédettem egy apró hirdetést, amelynek a szövege a következő. Keresek a vállalatomhoz egy intelligens embert, Előképzettség, nyelvtudás, kaució nem szükséges és semmi néven nevezendő munkát nem kell végeznie. Havi fizetés, 1000 dollár. 1000 dollár? Uh -huh. Hát én ezt nem értem. Pedig roppant egyszerű, ez az ajánlat. Olyan lehetetlen, hogy aki ebben hisz, aki elhiszi, hogy ma csak úgy minden előképzettség és minden munkalékül meg lehet keresni havi 1000 dollárt, és jelentkezik erre. Akkor az, az én embere jelentkezett már valamit. Sajnos még semmi. Az a baj, hogy túl sokat ígértem. Ezért Ezer dollár olyan sok pénz, hogy mindenki a leghosszabbabb sejjön mögötte. Talán, hogyha kevesebbet ajánlottam volna, már akadt is volna jelentkezt. Doktor úr! Egy úr jelentkezett a hirdetésre. Bocsasson a rúzni. Úr! Tessék befáradni a doktor úr! Alá szolgálja! Alá szolgálja! Salámi ödön a neve! Nem baj! Miért volna baj? Hát csak úgy gondoltam, mégis háha baj! A hirdetésre nem bevárt! De, de bár! Jaj, köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Jó! jó. Kegyed is a hirdetésre jött? Nem kérem! Már megijed! Miért kérem? Mert nagyon úgy tetszik kinézni. Én itt, itthon vagyok. Most már én is kérem. Mert nekem nagyon megfelel egy a hirdetés. És azt hiszem, hogy én is megfelelekednek ennek a hirdetésnek. a hirdetés, nem de De, de és azt is olvasta, hogy semmit nem kell csinálni? Igen, kérem, és én ezt a vállalom is! Én azt hiszem, hogy én ezt nagyon jól fogom tudni csinálni. És azt is olvasta, hogy sem előképzettség, sem nyelvtudás, sem klaució nem szükséges? Igen, kérem! Mi gondol kedves barátom, hogy miért kapja maga a havi ezer dollár? Eszem, mert benne van a hirdetésben... Jó, jó, de mégis mit kell érte csinálni? Hát az égvilágon semmi. Maga már hallott olyan állásról, ahol semmit nem kell csinálni? Én még soha, e az első. És csak azért, mert nem kell csinálni semmit. Ön hajlandó elfogadni havi ezer dollár? Hát, se ha van olyan bolondak adja! Kérem. És mondja, kedves barátom, mi? mi a maga foglalkozása? Hát jelenleg éppen most, tisztára, de tisztára véletlenül semmi. És azelőtt mi volt? Azelőtt is semmi. Hát én mindig ebben a szakmában dolgostam. Jó, kedves barátok, de akkor miről én itt maga? A van ami mégiscsak mindig van. Igen? Mi volt például a tegnap Kütörtök. Ez az az ember, aki szóval. a szükségem van. Igen, szabukra. Kedvesz barátom. Igen. Én ezennel alkalmazom magam. Jaj, köszönöm, Szépen doktor. Legyen olyan kedves és fáradjon át a szomszédszobába. Nekem egy kis megbeszélni van a Művésznő vagyok. Jaj, műszínőnek tetszik lenni. Igen, kérem. Színésznő vagyok. Jaj, minden gratulációm a kegyedé. Nekem rögtön nagyon ismerős volt a műszínő. Hát szokott színházba járni. Uh -huh. Aha, soha. De a bátyám jár helyettem, és ő mindig mindent elmesél. Hát bizonyára onnan volt olyan ismerőcs a műcsínyör nekem, hogy a feleltségem a műcsínyöről, Na gyé, hogy is! Hát ezt a kanádi kataniról mesélte! Megérdezt ki voltam! A sorsomat így akartam! Menjen csak szalállni! Megyek, doktor meg! <tos> az A hát én még ilyen buta embert életemben nem láttam. És képzel el, Látsz, hogy ebből az emberből az ésszeren semmit fog faragni. Na, hát erre kíváncsi vagyok. Én be is adom neki. És hogy akartál neki beadni? Egy pohár vízbe. Belecseppentek három cseppet. Így Egy, két, két, két, három. Tudni élik a szert, csak tiszta vízben feloldva lehet beadni, mert minden más folyadék hatástalanítja. Csak tiszta vízben mehet, Igen, csak tiszta vízben. Na és megmondja neki, hogy mit ad be neki? Hát <gül> nem mondhatom meg neki. Nem. Na de ellács, Szabad ezt a kísérlet érdekében egy kis szívességet? Ó, csak tessék. <gül> Engem természetesen érdekel, hogy az, az ember a magán életében is jelen egy Egyedül szeretném magát hagyni vele egy pár percre. Szeretném tudni, hogy hogyan viselkedik egy ilyen ember. mondjuk akkor, ha maga úgy hogy mintha tetszene magának, és el akarná őt csálni. Na hát azt hiszem, hogy arra leszesz-e. Megteszi ezt, meg el? Hát, nem Maga olyan kitülő színész. Biztosan jól fogja jó, játszani, leszzek. Én kimegyek az előszobába, és hallgatózni fogok. Maga hívja be. És tegyél úgy, mint hogy maga magának, jó? Jaj, ja, hogy olyan nagyon-nagyon-nagyon akarja. Előre is nagyon köszönöm. Tudja sem? Mm -hmm. Danil. Olyan édes! Jó! Ja. Aranyos! No. Hát ez hát Szóval mi vagyok, kérem! Én. én akarom magát és maga! Akar engem! Én most már kezdem érteni a dolgot! Miféle dolgot kérem? Hát, hogy mégis miféle munkát kell itt nekem végezni! <sírt> De ide fenne, mert vállalom! No, hogy tetszik az új állásom? Jaj, nagyon csinossuk! Én még már elfoglalom ezt az állásokat! Nem szólj magam! Majd hát inni valamit előtt az biztos. A bűsnő inna valamit előtt, de. Ne. Nem, na tessék, nem miért? Votka. Nem, víz. Mi? <gül> mi? Jaj, vizet, az nem is jó! Te is azt mond, hogy inna valamit? Hát de nem, víz. A semmi semmi semmi semmi semmi semmi semmi semmi Vigyal meg az én kedvemért! Dehogy hogy iszor, nem szó? Hát a doktorunknak nem lehet ilyen kedve, hogy ez azt a vizet! Meg Akkor talán az én Na, nem protezsáját belém azt a vizet! Hát az ember akkor iszik vizet, ha valami édeset, vagy valami sós te Na hát akkor az valami édeset, valami sósot enni? Hát de kihallott még olyant, hogy azért egyik, úgy utána így én is értem, hogy mit, mit erőszakolják benném azt a víz? Mi nem erőszakoljuknál, hogyha nem vissza meg, akkor nem vissza meg. Ebbe maradunk. Megvissza később, ugye? Hát én később semmi csomg meg. Az biztos, mi a zsugy. Kár! Nekem be kell mennem a színházba, hogy a próbál majd, de így az elkísér engem, úgyis meg kell beszélni, és gazdodunk. Boldogra! Vizsetokra! Szaláni úgy! Nekem egy kis dolgom van a művésznővel, addig legyen olyan kedves és várjon meg! Jaj, lecsek ugyan kedves! Az Inasunk itt van az előszobában a rendelkezésével. Én 10 perc múlva visszajövök, jó? Jaj, doktorú! Ne tessék elfuserálni a dolgot. Hogyha az Inasra valami miatt szüksége volna, Igen. akkor legyen olyan kedves, nyomja meg ezt a csengőt az asztalon, jó? Jó. Hm. És ha esetleg nem lesz szükségem, akkor mit csináljon? Hát akkor ne nyomja meg. Jaj, de praktikus. Ha majón kit találta fel? Nagyon-nagyon jónak nagyon kell lennie ennek a szernek, ha maga ebből az emberből semmit akar hallani. Szaláni! Műszínő! És mi mikor dolgozunk? <laughs> szükségem van, megnyomom! Nincs szükségem, nem nyom. Új, no, de propus szerkezettem! Milyen okos ember lehetett, no, no, aki Jó, na, hát én ma köszdem okoméretni magam! <laughs> Nem Ön csengetett. Én az úr ön téged, én nem csengettem. Csengete? Hát én csak jobban tudom. Fel a kezekkel. Ja, Isten! Fel a kezekkel, különben a halálfia. Én az életfia vagyok. Na, akkor inkább elismerem, hogy csengettem. Most már nem a csengetésről van szó. Oh, hanem... Ha megmozdul, lövök. Ja, csak erről van szó. A mostantól Nem Miért maga szereti a fogolyhúst. Maga az illir császárság fogja. Uram, ne tegy ezt mert Hát én mit vétettem illirijának? Mert aztán én mindig nagy illir tisztelő voltam. Tudja maga, miért van itt? Hát szóval persze, hogy igen, a nő miatt. Nehogy a nő miatt! Nyúj, de buta ember! Ide jön a pisztolyjal, aztán nem tudok semmi. Maga azért van itt, mert a doktor úr feltalálta a butaság szérumát, és magán akarja kipróbálni. Igen, ez nem igaz. hogy engem meg akarnak butítani. Nem vagy butítani, gyógyítani. Egyszer hát semmi én olyan butan vagyok? Maga egy nagyon buta ember. Na ne ijessen, mert mindjárt kapok egy szívinforraktátust. Ma resta di tanto Ekszer sejtettem valamit, Te gondoltam, hogy igen, elfogult vagyok magamban. Buta és törődik bele. Csak ebben nem olyan könnyű bele törődik. Háj, hogy én Aki hitte volna ezt És hogyan miben nyilvánul meg nálam ez a butasság? Minden. Na, ez megmutató. Illíri a hogy doktor feltalálta a butaság szérumát, és talja tőle vásárolni. Tárolni. Ó, nem, ezek a tacsadónok mindenre képet írja egy hatalmas kémszervezet élén engem küldött, hogy szerezzük meg ezt a szert, mert ha nem szerezzük meg, Tacedónia beoltja a vezérkarát, és egy ilyen zseniális vezérkar legászoltat a hadseregével. Érti most már, miről van szó? ne valami gázolásról. Hát én nem gázolok le senkit, engem mindenre engedjenek el, menni. Most már szó sem lehet. Maga annyira ostoba, hogy doktor megbízik magában, és maga meg tudja nekünk szerezni ezt a szert, amiről ez csak annyit sikerült kideríteni, hogy csak tiszta vízben feloldva lehet beadni. Csak tiszta vízben? Ja vagy úgy! Mi a? Magának már beadták? Na miért így beszélni ki De csak ember meg van volna. Tépdesi a szép föntöső. és oda és összeborzolja a hajam. Halló 120, az elég sok. 234, az még Az állásunk ma betöltve és 300. Ja. 424 még ma miénk lesz. Egyet lesz. Revolvert rá és a mi emberünk teljes készültséget rendelekelt. Legrosszabb esetben 835. Úgy, az rengeteg. 120, 120, 120, 120, 120, 120. Tudja hogy, a maga, hogy csináltam? A fél se, hogy igen, számtan tanárral tetszett beszélni. És közben összeborzolt a frizurám. Az embereimbe beszéltem. Kibéreltük a felettünk levő lakást, a kétoldalsó lakás is, ami én Teljes készültséget rendeltem el. A szert még ma meg kell szerezzük, és ha nem tart velünk, akkor 835. Tudja maga, amit jelent 835? Valami jót, az biztos, hogy nem. Vigyázzon, mert figyelik! Az embereim minden szavát figyelik, és ha maga egy szóval elmer árulni, Kenész doktornak egy golyó is vége. Kine? Magának! Jaj, Hát én most már látom, hogy ez nem egy nyugdíjas állás. Ha jön egy ember és azt mondja, 120, az a mi emberünk. És ott a többet mond? Nem mond többet! Na majd én megsámlálom. Azt fogja mondani, hogy 120. 145. De az, hogy 145. Na mit tudom én, hogy miért? Idefigyeljen! Én most el kell vegyek a postára és alagyok egy támulatot. Ha a doktor úr kérdő, hol vagyok maga, mondja azt, hogy elküldött engem cigarettáj. Jó. De én nem bagózol. Akkor bélyegé. Jó. Na, de milyen én? Hát mert van ilyen is, meg van olyan is. Jó. Mert van okmánybélyeg is. Nem maga engem levélbélyegért küldött, érti? Igen is kérem. Ezt kakossz a fejet. Mert csak itt, semmi, semmi. Na, én jól nézek ki. Jól kifogtam ezt az állás. Hát innen nem megyek nyugdíjba az biztonság. Nézd oda, te. Össze-vissza borzolt a frizsorát. Nézd Na, de hiányzott ez nekem. Na, kellett ez nekem, nézd oda, nem volt nekem jó dolgok. No. Mi van itt a zsebibb? Na, nézz oda, te no, notesz. Telefonszámunk 2211. 825 késelni felhagyni, azonnal távozni. Aha, 120 éjjel illiria Aha, 350 minden rendbe. 248, azonnal küldjetek pénzt. Ezeknek gyorsan kell telefonálni, hogy 248 cikket. Na most, kedves barátom! Mi újság van idehaza? Hát szép kis újságok vannak itt. Gyakorban. Hol van János, nem láttam kint? Elküldte valahova? Elküldtem bélyegírt is. Miért? Levelet akar írni? Akar a pokó? De akkor minek a bélyeg? Mondtam neki, hogy jól meg kell gondolni a de aztán nem is forsíroztam! Mondja csak barátom! Nem szokja semmit. Nem, most már inkább meg vagyok ijedve. Arra is jó a vizilemet gyorsan. Most már meg is innám de fél, eh? A doktor úr nem tud Nem isom meg! Nem isom! Nem ittam meg! Jó reggel, doktor úr! Jó, de hiszen délután van Szaláni úr. Magának? De én, mintha most ébredtem volna fel. Én, igen, persze, hát maga most ébredt fel. Na, mit érez? Büdös sem. Éresek és tiszták a gondolatom. Mindenre emlékszem, ami velem valaha is megtörtént. Én még többre is emlékszem, mint ami volt. Ma hogy a doktor úr fogadott fel engem 2000 dollár nyújtalomért. Na na, na, na, na, na, na, na, na, na, csak 1000 dollár. Na ugye, hogy többre emlékszem, mint ami volt. Mondtam, írja, 120. Na ne nekem te most már tapszolhatsz, nézzen, nézzen, nézzen. A zedembe azt mondja, hogy nyolcsászúca nő, azonnal! Nyolcsászúca nő! Milyen falatesség már egyetel is tültem! Mindet, mindent minden meg fog tudni. Illiri a tudomásteret a doktorunk kísérleteiről, és azt is megtudta, hogy a doktorunk feltalálta butaság elleni szemét. És lehetetlen! Sőt, Illiri tudja. Hogy tetsedónia tudja! Hogy az innen tudja! Hogy a doktor úr tudja! Na tudja? Miket beszél maga? Hol nem tud maga mindenről? Jól de buta ember! Hát te még ilyen butát nem láttal? És még csak valami mondok magának, hogy a maga úrza. Illili a félel, és maga itt úgy körül van lére illili kell, mint a pint. Csak egyedül én vagyok, aki nem vagyok pint. Én kezem el a ugyeinek Illiliával. Aztán a doktor úgy csinál, amit a pint. Ha no Vagy mennyi? Annyi! Hány van? Ez elég sok. Legfelsőbb utasítása mennyi pénz van odafen a napszámba? 25 ezer ezer, Zeta. Na akkor 248. Azon Igen. Hogy miért? Mert különben 112. Azon van, igen, parancs, teljesítsük 120, 120. Mi van kezdve a Meglátja, hogy az illet egy percen belül úgy fogják idehozni a pénzt. Hogy azt lesz pénzt. A pénzt? Hajnak már ideheznek is. Százhúz. Hogy ahogy mondtad. elhoztak a pénzt. Tessék. Ezos. Örvendek, hogy megismerhettelek, Testvér. Na, én is testvérim. Aztán szép kis familiába keveredtem. Hallottad, hogy 432? Ne beszélj! Én még azt is hallottam, hogy 910. Na, látod, ezt én is hallottam. Sőt, törve kettővel. Nincs. Te mondtad, hogy törve kettővel... Itt az ember nagyon kell vigyázzon, hogy mit beszél. Még szerencse, hogy nem azt mondtad, hogy törve hárommal? Na hát miért mi lett volna? Azért, mert akkor oda kellett volna adjam a többi pénzt is, de a te felelősségedre, mert nem maradt több pénz a kasszában. Na, tudod mit? Azonnal törjük hárommal hát. És hadd ide az én felelősségemre. Mennyi van itt? 5000. Ötezer. Van-e még valami pénz odafennak a szába. Egy fiking sem. Na, akkor 825. Mit üzensz 616-nak? 616-nak? Na, fené. Hát aztán mond meg neki, hogy 717-es. Ennek ő nagyon fog örülni. Na, ugye. 120. 120. 121! 122! 123! 124! Na jó son Käte. Sas son Herr und Gyere se, mutassák, gyere se! mi van velem? Én a hajában emlemem. Vállomban, vállomban, meg a fajtott kusban, nem lehet gondolat parancsolni már. Ugyanúgy állít a má, s most a megoldás nem vál. Hozzám simul, két felők a hangban mindegy most, mindenki rának cseh egy halc. Gombóc túros gombóc receptet. receptet? Hát ki eszi ebben a házban a túrós gombócot? Én vagy az albérlők? Ki fizeti itt a telefont? A villanyt? A vizet? Én vagy az albérlők? Hát mi is hozzájárulunk. Értem én, hogy járuljanak hozzá? Elvették a nyugalmamat, amióta a kedves férjével ide bekölcsböz. A makucsek bácsi kérte, hogy költözzünk ide, hogy megszabaduljon a lakbérpótléktól. Két. Két. Hogy óraszám csurgassák a fürdőszobában a vizet. Nem óraszám, drága makucsek bácsi. Csak amíg megtelik a kád, mert fürödni szeretnénk. Mú! Fürödni! Szombat este! Hát én már régóta lakom ebben a lakásban, de ebben a lakásban szombat este senki más nem fürödhet, csak én. Jól van, drága bácsi, akkor fürödjön meg. Meg is. Aztán mi majd maga után? Mi? Mm. Mm. Utána! Miután én már lefeküdtem, csurgat ki a vizet... Hát én már amikor ágyban vagyok itt, senki más nem csurgathat semmit, csak én csurgathatok. a Makucsek bácsi, miért veszekszik velünk? Mi olyan rendes emberek vagyunk. Én azt nem mondtam, hogy rendes emberek. De az előző albérlő, aki önök előtt lakott itt, na az, na az volt egy rendes ember. Hát miért volt rendesebb, mint mi? Miért? Miért? Mert az még sakkozni is tudott. Sakkozni? Bizony, mert meg. Én egy jó ember vagyok. Én egy áldott jó ember vagyok. Csak van egy óriási szenvedélyem. A sakk. Ha én sakkozhatok, akkor velem belebet lehet fogadni, olyan jó ember vagyok. Nekem úgy kell a sakk, mint más embernek a... Ó, a Mert a sakkozhatok, nincs semmi baj. De ha nincs partner, akivel én játszik, akkor én egy zsénybes, veszekedős öregember válok. Hát az én férjem is sakkozik. Mi? Igen, sakkozik. Most is a sakk van. Sakk körben van? Igen. És sakkozik? És sakkozik. Ha, ha, ha, ha. Hát miért nem mondta hamarabb? Hát küldje azonnal haza. Küldje, hívja, hívja. Aztán bemehetünk a fürdőszobába. Persze, hogy bemehetnek. És a konyhába Oda is. Oda is. Reggel is. Délbe is. Este is. is. Bármikor. Bármikor. Akkor, akkor hívom. Hívja, hívja. Hívom. Édes Istenek. Újra lesz sapkozás a lakásban. Kezdődik a szép élet. Halló! Életöröm espresso, Itt siket ödönné bes Nem siket! Maga siket! Siket ödönné! Igen! Igen, nagyon kérem hívják ide a férjemet! Ó, oh, dehogy nem ismeri! Olyan szép, kopasz ember! Igen. Itt vagyok, kopasz vagyok, szép vagyok! Azt mondja már inkarul, hogy ne hívják! Na, szervusz, fiam, itt vagyok, mi van? Szervusz, édes fiam! Óriási szenzáció van! Na, mi? Beenged a fürdőszobába! Kicsoda! Hát a makucsek! Minket! Reggel! Reggel is! Este is! Hú, Akármikor! Mert azt mondtam neki, hogy te a sakkörbe jársz! Mi köze van a fürdőnek a sapszörhöz? Átjön ide! A fürdő? Dehogy! A makucsek! Jó érte! Ez egy nagyon rendes ember, csak azóta ilyen bolondos, amióta elköltözött a házból az állandó partnere. Átjön ide, játszani fog veled? Nem mondd! Te hát is hultizni akarsz! Mi az az ulti? Jaj, tehát a legszebb játék a világon! Hát a piros és az utolsó, az duplán fizet! Ödön! Te a sakkörbe ultizni jársz! Nézd, fiam! Ha már így a magam, akkor én bevallom neked, hogy a KD azt a részét, ahol mi ultizunk, magunk közt körnek neveztük el, na! Mert tudjuk, hogy ti asszonyok nem szeretitek a kártyát, aztán te pláne nem... Na, de a makucsek nem kártyázni akar veled, hanem sakkozni. Azért enged be bennünket a fürdőszobába. Mi? Ott akar sakkozni a fürdőben? Ez a szenvedélye a sakk. Na. És én azt mondtam neki, hogy te sakkozol. Na, hát majd én is azt mondom neki. Tudsz te sakkozni? Hát, de hogy tudok, fiam? Hát, de mondani tudom! Jó, csak engedjen be a fürdőbe, te! Hát én úgy fogok neki sakkazni, amilyen te még nem láttál. Sőt, még énekelni is fogok a sakról, mint egy irezt mondtam, vagy hogy hívják te? Hát itt vagy, édesöcsé! Itt vagyok, bá ne volnék itt! Hogy olyan kedvem van, makucsek uram! Hát még én, hogy örülök, hogy ilyen kedvem van, édesöccsé! Na, üljön le hozzánk! Csak nem fogunk magázódni! Eh. Úgy tudom, hogy ödöm vagy! Már régen! Én meg a Miska bácsi! Hogy a Miska bácsi? A Miska bácsi! Hallod a Miska bácsi! A Miska bácsi! A Miska bácsi! A Miska bácsi. Na üljön le, Miska bácsi! Ez jól a nyakamra küldted, igen? Hallottam, jól tudsz sappkozni. Hallotta? Hallotta. Jó füle van ilyen. Majd meglátjuk, ha miből, ahogy majd játszunk. Velem? Vele. Sapkot? Sapkot Na arra kíváncsi vagyok. Hanem nem. Elfelejtettél valamit? Ja, igaz. Hát elfelejtette valamit. Na, mit? Na, hát mit? Egy kis baj van. Az hát, baj van. Mi baj van? Na, hát aztán mi baj van? Most már mondjad, hogy elkezdte, fiam, te tudod, mondja a baj. Hát csak nem azt akarjátok mondani, hogy nincs a lakásban tábla? Tábla? Tábla. Tábla. Tábla, az van? Van! van az van, az, van, van, van, van. az van, van! Akkor mi nincs? Kréta! Ja, igen! Igen! Nincsen nincs. Kréta! Tábla van, kréta, kréta nincs! nincs, nincs! Minek a sakkon konkréta! Minek a sok konkréta! Hát kell a sakhoz Kréta, te vagy nem kell Kréta? Nem, nem! Nem, nem, nem, nem, nem, nem kell Kréta! Nem, nem! kell az a Kréta! Hát azt a párütést fejben is megjegyezzük! Ó, persze, igen. Hát akkor meg mi baj van? Na, hát aztán akkor mi baj van? Hát most már mondjat, hogyha elkezdte csak a bajt mondja, fiam, semmi egyedet. Csak a bajt. <tos> Hogy már elromlott az oldalán. A dísz... Pécser. Igen. Na, de már oda tud csináltatni. Hat hónap múlva meg lesz. Meg, meg, meg, meg. Addig megtanulok sakkozni. Hat hónap múlva meg lesz. Meg lesz. Meg. Meg lesz. <tört> Hat hónap. Igen. A miénk annyit várni, hát azt 10 perc alatt is meg lehet csinálni. Igen. <tört> csak hogy mi csak szövetkezetbe ja, Igen. És igen. kissé tovább tart. Tovább, tovább. Mondta tovább. az a dísz. Mondta mondta. Mondta, mondta. mondta. Annyi baj legyen. Igen, annyi baj legyen. Ha nem Annyi játszunk, baj ha nem muszáj nekünk játszani, nem muszáj. Hat hónapig most nem játszunk? Ne, ne hogy te. Azért mi még játszunk. Hogy mi még játszunk? Játszunk. Sarkekót. Sarkekót. Na, Nagyon fogok én kinézni. Ha nincs neked táblát, akkor kinek van te? Hát van a te jó öreg bistabátyáddal. Mi, hogy van neki? Van neki. Jaj, hogy es le a te. Na egy mutasd meg kell! Na menj, Na menj, hozzad azt a táblát! Hát, menj, azt a táblát! Te a táblát, te. Miért mondtad neki, hogy én sakkozok? Te miért mondtad? Hát mit mondhattam volna? Mit? Hát mondtad volna, hogy vízi pólozok! Hát egy úszodát csak nem fog ide beereszteni! Na és most mi lett? Fiam, menj, csináld meg a vacsorát? Én mondom neked, hogy hatörik haszakad. ma este, bejutunk a fürdőbe. Éltettem. Miért mondtad, hogy sakkozok te? Jó ég, hát miért mondtad, hogy sakkozok te, amikor én azt se tudom, hogy eszik vagy isszák azt a sakkot te. Hát életemben nem játszottam sakkot te. Tehát... Bármit mondhattál volna, de ne azt, hogy én sakkozok, te. Hát miért kellett azt mondjátok hogy sakkozok, ellen érsz elbuszítöd Ide hallgass, te más, sakkolós vagy. Mondd meg nekem, hogy kell sakkolni. Hát ne törődj vele! Hát máskit nem fürödhetünk. De te csak mondd Nem az egészet, te csak a fontosabb fazonokat. Igen, na, diktáld és én jegyzem. Igen. Király, lép, igen, jobbra, balra, igen, királyné, össze-vissza, na ne mondd, a szép kis házas élet, igen, tovább, gyalog, először kettő, na mi az, hogy gyalog, te? a többi biciklivel van, nem? Ha miben vannak autóval? Jaj, hogy mind vannak! Jaj, értem, világos, világos, ne törőd, világos, igen! Bástya egyenesen előre! Melyik bástya, te a halászbástya? Jaj, hogy ez egy másik bástya! Mindegy, mindegy nekem bármelyik, jöhet tőlem a vadászbástya, is, igen! Futár s régen a saját színén! Na jó, de melyik a saját színe? Hogy mikor melyik? Értem, világos. Tovább. A ló ugrik. Ne viccelj, hová ugrik? Hölgössé jobbra! vannak egy ilyen lónak. Ne törődj hanem nem lesz blama, majd én elbánok vele, persze. Köszönöm szépen, szervusz, szervusz. Ja, csak meg, melyik a király? Letette. Há mindegy, majdnem utatkozik nekem az, akire... az a király... Ah! <tos> <tos> itt vagyok ötöz! mi hogy vártam a te! És itt a sakk? Ja, aztán a sakkat, hogy vártam te! volt egy kis problémám, mert az egyik lovamnak kis a nyaka, és az egyik királyomnak elveszett a feje. Nem találjuk! De szóval előfordul az ilyesmi egy ilyen gazdasági krízisban, amilyenben most vagyunk te! Megoldottam! Mi? Megoldottam! M Hogy a fenemeg egyet! Ötön! Állítsd fel! <gül> Szabaj. De hogy is forgatom, miskalycém, buklisecém. Akkor meg de vacsakojányi. Igen. Azt mondom hogy ányi. Igen. Akkor először is, miški, miški, miški. Jó, de praktikus. Jó, hogy ezek mind benne vannak. nyissuk ki, nyissuk ki, nyissuk ki nyújj, kezd ez nekem tetszett nyújj, de praktikus nyúj, de praktikus akkor most, tegyük fel, tegyük fel tegyük fel Ne ne, ne ne ne csak igazságosan! Fele fehér, fele szekete! <gül> <gül> <gül> Öntöm, huncut vagy! Huncut, huncut! Igen, huncut! Jaj, vajon mi ez a huncut? <gül> e -hát, meg kell Na, tehát csak tessék szartírozni nekem, de igazságosan! Nehogy itt aztán me nekem itt ma! sakkolás lesz, értem nekem, hogy teljesen igazságosan szartírozzad, érted? Csak igazságosan! Halló, Eremér, szervusz itt te mondd csak, ez itt a kezemben. Olyan állat van, mint egy szamárnak. Mi hogy ló? Te hol a lábata? Mi lesz ötöm? Információ! Most játék közben! Még nem kezdtük el! De én már elkezdtem! Ne törődj velem, mert nem lesz blamana, majd minden utána csinálok. Amit ő azon az oldalon, ugyanazt csinálom én is. Legfeljebb döntetlen lesz. Egy null-null! Na, szervus, szervus, köszönöm. Szerv. Na, jól van, akkor ez most mars be az Istállóba. Sű, na no, idáig nincs baj. Na most jön a torna. Ne nézzen úgy rám a fekete szemüvegével No, Na! ki lesz Ha mi lesz Hát ha én tudnám, hogy mi lesz, fürdő lesz Te jössz te, jössz. te jössz Az az én vagyok a te te vagy az én, jó, jó van, nap. Akkor én jövök, én először is megkontrázom a partit, jól van látom a lapját, nem tud engem megkontrázni, és bemondom az ultit. Mi van? Mi? Hát ez a kis balszérső, ez a Sándor csikar, ez lesz az utolsó ütés. Parasz! Tessék! Parasz! Hallod, Miska, ne gorombáskodj! Nem neked mondtam, hogy paraszt, hanem ennek az utolsó nap, meg a sorban ez mint parasz. Jaj, hogy ezt ez Hát akkor a termelőszövetkezetbe jutottunk te! Én nem tudom, mi az az utolsó ütés! Jaj, Miska, te ezt a figurát nem játszod! Én csak azt az egyszerű sima sakkot játszod! te csak a sima sakkot játszod! Na jól van! Hát nekem mindegy, hogy a síma, vagy az összetett, vagy a komplikált, vagy aztán bármelyik mindegy... Tud is ellopom? Piszkate négy, négy, négy. Addisza, addisza! Az a jó, a díj, a díj! Tessék, eddne. tessék, eddeg, eddeg, tessék! Nekem is van né, látod? Nyiha Látod, járatom a lovat, a tessék, ott van négy. Tessék! Mi volt ez? Léptem! Lóva! Igen! Tehát az ugli? Ki mi az ember? Mire vársz? Várom, hogy ugorjon! Várutsz, hogy magától ugorjon? Na miért kell nyomni egy gombot valahol? Eddön, eddön. Eddön. Eddön. Jó! Jó! Lépje, lép, lépje, lép. Jó, jó. Lépjek. Lépjek? Lépj. Jól van, én léphetek egyet, hogy ne? Lépjél, lépjél! Mi volt ez? Léptem egyet! Lépjél még egyet! Né, lépettek. hátra is, előre is. Ön, ödön! Igen? A táblán lépjék! Miska, te huncute! A táblán! Ne, nem fog az összetörni! Miért törne össze? Ha igazad van, amik nem próbáltuk, nem tudjuk! Ha megpróbálhatjuk egyet népheket, egyet a táblán is kérlek szépen! Na, na, na, na! Mi van? Mi van? Én már látom, hogy te, mint amféle sabköritag, szívesen gúnyolodsz egy ilyen mint amilyen én vagyok! De hogy is gúnyolodok, te miskaöcsém, kocaöcsém! Akkor meg nem van szak olyannyit! Ha azt mondom, hogy lépjél, tedd oda a gyalogot, ahova való! Gyalogot, pillanat. Gyalog először kettő. Mi az már megint önöm? Menetrend. Hogy a menetrenden, békén, a való. Hát én már léptem. Azóta már én is léptem. Hű, de strapás ez az egész. Na, ne neked, ott van léptem. Úgy, úgy, úgy na, hogy az ember, hogy ez a lóugri. Hogy azt a lovat, békén. Oda tolom elé a parasztomat, tessék. Tessék, tessék, ha miért zsúfolja össze oda? Amikor van ott hely két oldal bőven, van ott hely. Ott a gyalogom a lovad előtt, csinálj valamit. Ha mit csináljak te? Tegye a gyalogot a nóra! Az lecsúszik onnan te! Hagyd a lobomat békén, Igen. a lovat, kitodóva való! Ne, jó hely van az ott! Az jó hely, szamár! Nem szamár, az ló! Nem a ló a szamár, te vagy a szamár. Jó, jó, jó, jó, jó, tessék! Tessék! Te most mit csináltál? Leütöttem a lovadat! Mi? hogy az én a lovam! Igen! Sírj az a te. Na most ide nézte! A minden, neki Mi volt ez? Lejtöttem! Mivel? Mivel a kezemmel! A kezemmel! Én nem hagyom magam, inkább megyünk fürdeni a szabad Dunára, de akkor se vissza, adj vissza a limamat! Most végzek vele! Végzek vele! Végzek Ide teszem a fitót és azt mondom, sekk! Micsoda? Nem valóta, Sekk a királynőnek! Hőny, de paraszt! Segg a királynőnek! Nem valóta, mit mondtam? Segg! Csankály! Mi van? Csankály, segg! Ez van! Jó, jó, nem is azt csinálod! Hanem meg. Iben lépek ezzel, és azt mondom, sakk! Igen, te sakk! Hol nézed, ott a sakk? Meg ott, meg ott, meg ott mindenügy sakk! Nem mindenügy, sokk, csak ott van sakk! Az, az egész táblán van! Sokk. adtam neked a királynak! Igyente! Én vagyok a király! Hóhér majd nem király, érted egy hóhér? Én vagyok a sakkirály! És te vagy a sekkcsontály! Nem mondod, neked! Neked ottom, sakkot! Nekem adtam a sakkod! Jaj, te! Hát karácsonyra úgyse kaptam semmit! Hát köszönöm szépen, te! Nekem adtad a sapkot, te! Köszönöm szépen! Hoppá! Miha? Na! Na mi van, édes fiam? Megnyerted a partit! Ezt a partit megnyertem! Igen. Most mehetünk hullát fürdetni. Akar még valaki velem sapkozni? Ez nem vicchez ámor, ez izé, ez mámor, Már itt van és áldozatra pár. De szavakra, meg vagyok zavarvos A szívem az ide jár. Mi ennek a kulcsa? Ez csak furcsa, Hogy ilyen nem fogad imád. De szép is, de hogyan hihetném is? Gyanakodva fel mégis fogadnom a Boba A bátrak hajtóstul neki vágnak A konzekvenciákat, hogy nyug lehet. Szép város. Vár, majd ott a szamosnál, Jöjj hát, miért hamoznál, Angyalkám, gyere már! Picsurcsom szerencsém, Légy a takaros menyecském, A szőke szamosnál, Kispészkünk vár! Az édes A halosok a fehérség, A bécek hegyének, Városkozs vár, majd ott veszünk a szamosnál, szamosnál, Hol minden piros, fehér, jár. Ön pompásod, varló, a hevesem gyarló, És abban behézelgőn tanul. Ez álmod, rabával, mert ismert nyilával, Valóban megcélzott valahol. Már én csak azt mondom, állj meg egy ponton, A többi azt mellőzük volna. Nem kap helyet, tényleg, minden hüvelt és képzett család a kasztalom! Oh, a párban az illemetbe tartom, és tovább is kitartom, hisz tálom, hát! Szép város, borosvár, majd ott lakom a szamosnál! Jöjj hát, miért haboznál, angyalikám kérem áll! Négy surcsom szerencsém, négy a takaros a szőke szamosnál! Isméztünk már Az édes üleménység A famosokon fehérség A Pércek hegyén A zöld fegyő erdő Szép Szépváros Majd ott leszünk a szamosnál Hol minden Tilos fehérző Hamosod a, a fehér sír, a vércek fegyé az öreg fegyér, szép páros kuroskád, majd a hogy minden most Az van az embernek ilyen kedves, rendes lakója, mint a Selmessy úr. Köszönöm szépen. És ezt nem revalósképpen mondom, de én is nagyon meg vagyok elégedve az önpansziójával. Igen. Rosszul. Na, és mikor lesz az esküvő? A polgári egy fél óra múlva, és utána az egyházi. Na, ja, csak már túl volnák rajta. Jól volna vonaton ülni és robogni az Isteni Belenészetelő. Velencébe mennek, Isten. Nem, Grácba. De hiszen azt tetszett mondani, hogy robogni az isteni Velence felé. Na és gráfba is Velence fele kell utazni. <gül> az igaz. Na ha egy fél óra múlva lesz az eskülő, akkor ideje lenne indulni. Mennék, én már szívesen kérem, csak még nincs itt a frakom. Lekültem a szobalányjal vasoltatni de közelbe egy szabóhoz, és még nem hozták. Ha lenne olyan kedves, és intézkedjen, még elkísér. Jó, jó, rendben van, hanem nem haragszik a bőröngyét, majd levitetem a szobalányjal. Jó. Tudni, már kiadtam a lakást. Jó. Egy vidéki pár telefonon jelezte, hogy 12-kor érkeznek. 12? -kor érkezne. 12? Mm -hmm. Hát az még messze van. Akkor én már robogok az isteni Velence felé. <gül> Na, no, ha jó isten áldja meg, drága sárvány. Köszönöm szépen. Köszönöm. Sok-sok boldogságot kívánok. Nagyon szépen köszönöm. Kedves csopkolni. Viszontlátás. A frak miatt legyen kedves, intézkedjen, jó? Egyleg mindjárt elkések. Tessék! <gül> <gül> Alás szolgálja! Alás szolgálja? Ez a 12-es szoba. Igen, ez az? Nem, a frakkot. Na végre adja ide. Tessék! Hol a kabát? Lenn az üzletben. Miért ne hozta azt is fel? Nem mertem kéne. Meg nincs kivásalva? Jaj, dehogy nem kérem, azt túlságosan van Hát akkor? Mondja maga, tűz ellen biztosítva van. Igen. Semmi baj megtérül. Szent Isten, Elégett az egész frokkom? Nem az egész. Ha angyalnak akar öltözni, akkor felveheti. A szernyak, azok még megvannak. Beszéljen, mi történt? Kérem, nyugodjon. Kérem, nyugodjon meg is. Kérem, egy Ráteszem a vizeséget! Rá a forró vasot. Erre a főnököm azt mondja, húzni csek! Maga menjen le a trafikba, és hozzon nekem egy bakszivalat! Na, ha mit meséljek tovább? Minden visszajöttem már épp oldottanak. Ha kégyullad! Na, ha kégyullad! Na. Mit csinálja a busz? Mit csinálja a buszt? Most van egy új frappot! Hűljön nekem! Egy fel kellett volna venni. Ha mondja, minek magának délelőtt frak. Hát kiröhögik az ember. Minek kell, minek kell. Esküvőm lesz. Jaj, gratulálom! És mondja, szép, a megy asszony. <gül> Mi a magának ahhoz? Nekem semmi az égvilágon, de ha csúf, nevedek. <gül> Nem csúnya. Egy gyönyörű fiatal lány. Most? De nézze meg 30 harminc év múlva? <gül> Milyen csúnya és öreg lesz, ki, Hát én nem így jártam a feleségem, mikor elvettem olyan volt, mint egy harmatos rózsaszám. Most. Ó, jaj, jaj, jaj, jaj. Rá se ismerne az ember. Rúd, te fanyataszasz. Én mondom, elnök, mész, nézd! Nem kértem tanácsot. Azt mondja meg inkább, hogy mibe menjek az esküvőre. Hintóba. Az úgy szép. Állat. Milyen frakkot vegyek fel? Na tudja mit? Halasszál azt az esküvőt egy héttel. Aztán én csinálok magának egy olyan gyönyörű frakkot. Nem olyan rondát, mint a magány. Az én frakkom ronda volt? Én nem mondtam, hogy volt, most ronda. Akkoron a sárga fót van a hátán, mint a vasaró rajta. Nézze, én az anyakönyvvezetőzzel megyek ebben a ruhában, aztán visszajövök, de nekem addig szerezzen egy frakkot a föld is, érti? Földalón! Menjen már a kitart pincsébe frakkot. Megyek, megpróbálom kivenni benzinnek, de nem hiszem, hogy kijön, mert az egy nagyon gyenge szövet. Az? Az a legjobb angol szövet? Hát azt magának csak a kereskedők mondták. De mind csaló az egész. Mert például a kokáért. Én a tegnap előtt vettem egy gyönyörű bőrtesztüt, és azt mondták, hogy tíz évig fog tartani. Na, és? És a tegnap már elveszítettem. <síns> egy kérdés. Egy kérdés ha nem bírja kivenni a foltot, szerezzen egy másik frakkot. A lényeg, hogy egy negyed óra múlva itt legyen, érti? Jó, hát ez a folt nem jön ki, az biztos, de megyek megpróbálom beszélek a főnököm mellett. Lehet, hogy ad egyet kölcsön. Csak hát akkor meg kell hívni az esküvői vacsorára. Miért? Hát mi a frakkra. Azt gondolja, hogy ellopom. Nem, de leüntheti zosszal. Le <Sek és mondja egyáltalán, minek kell magának egyházi esküvő? Na, minek? Kell, és miköze magának ahhoz? Nekem semmi az égvilágon. De ha nincs egyház, könnyebb a várás! Maga megőrül, ha ki akar válni? Hát például én. Menjünk már, ott kéne lennem az Na. Na jó, és mondja boldog. Nagyon! Hát egy gyönyörű fiatal lány! Most! De nézze meg! Harminc év múlva egy A köröncújagak utánam jönni, ez itt a nappali. Vanra van a fürdőszoba, vanra van a háromszoba. Nos, megfelel! a oh, nagyon! Na, két hogy dönti. Tudág után! ami neked megfelel, nekem pánni, hogy megfelel. Ma így kell egy férnek beszélni. Oké, ráma, a döntszi egy oronyám Az a mála a tartozik? Jaj, de hogy fér. Hát az az előző lapó, hogy felküldöm a szobalányt, hogy vigyele, de előtte szabad kérnem a becses nevüket már a bejelentkezés miatt. Jámbor és nájé gyékenyás rő. És meddig óhajtanak itt maradni? Ó, csak két napra jöttünk. Csak? Hogy a nejem törvénytelen lányát hazavigyük vigyük No, de döntsz ír. Ágotám nem szégyen ez. Elég baj, azt kérem, hogy csak 15 éves harmonikás házasság után vallott a B. Szuta, Tönci! kérem, de egy kicsit túl őszinte. Nem vagy, kérem. Én tudok titkot tartani, mondja csak tovább. Nem titok, ezt kérem! A vonatom még öt embernek meséltem el. Hogy a feleségemnek van egy bitangja. Akinek nem tetszik akassza fel magát. A lényeg az, hogy én megbocsájtottam. És luz. Tudja az egész az úgy volt, hogy annak idején ágott, ágott, ágott ám meséltel te. Hát te tudod, mi történt veled annak idején. Szóval született egy kislányom. Hát, ott még nem tartunk. <gül> Egyszer azt mesélj el, hogy hogyan született. Jaj, kérem, azt nem esél. el. Hát itt azt körülbelül sejtem. Igen. Yeah. Yeah. Szóval so, a kislány bejöttem a menhelyre, mert úgy gondoltam, lallétemre jobb, ha titkolom a dolgot. Mindig is olyan szemérmetes volt a drága. Aztán, uh. amikor a én igen, mondva, hazzámentem, akkor kivettem a menhelyről. S ásporolva a konyhapénz felét, itt Pester neveltettem, zárgában. Aztán elmúlt 15 épség, már nem bírtam magamba tortolni, is, elmondtam mindent a Döncinek. Na, és ő nem haragudott. Énnek. Sőt, direkt előrvendek, örvendek, hogy kapok egy kéz gyereket. Ezen túl ugyebár meg jobb ebédeket fogok. Enni, mert nem kell esporony a konyha pénz felét. bér, kérem, bér! De a gyomrára túl kényes, ha abá mindent. Tessék már mondani, fürödni itt lehet -e? Hát hogy ne lehetne, kérem ott a fürdőszoba. Reggeltől estig hideg-meleg víz van. Kipróbáljuk, mert vonaton nagyon telelettem koromba korommal meg bolhával. Előbb felhozom a málhákat. Maradjon csak nyugodtan, majd felküldetem a szobalányjal. Na, hát akkor érezzék jól magukat. Isten áldja magukat. Isten áldja nagycsám! Dönci, köszönöm szépen! Csókolom a kezeit! Lágotál! örülsz -e, hogy pesten vagyunk? Békán valljam neki, Dönci, hogy én már közben voltam a cágyadú Az előtt adné Nézd, dágotál! Erre a hétre már van lottább Ezt hagyjuk a jövő hétre. Gyere most inkább nézzük meg! Ágatán hát, majd elfelejtettem, ide fog jönni egy ember. Az állomáson beszéltem ma az ügyvédemmel, telefonon, aki azt mondta, hogy ide azt a hújtárját, aki azt mondta, hogy rendezi a lányod adaptálását, meg azt, hogy ki jöjhessen az árdából. Jó, ajdöncikeim, hogy te mindenre gondolsz. Istenem, milyen jól volt, ha a meg se érdem lép. Ne zokok, jágotám, ne zokok. Gyere, inkább nézzük meg azt a higyek meleg vizet. Jó napot! Oszta Isten! Hogy a fiad, ha keresnénk kell, tegyem Mondja meg, hogy oda dövüljön-e s várja meg, amíg mi megfűrdünk. Dönci, ne bámújt a szobalányt! Csidos fehér nép, az biztos. <tos> <tos> oranyember vagy, Dönci, oranyember! Csak ne lennél ilyen késóvá disznyó! <tos> <tos> Jó napot! Jó napot! Megjött már az úr, aki itt lakik. Igen, kérem, itt az előbb már várják magát. Hogy hát többen vannak? Ketten, férj és feleség. Már itt van az asszony. Talj oda! és nem tudja, boldogok. Nem tudom, kérem, nekem azt mondták, hogy maga üljön le, s várja meg, amíg ők fürödnek. Már fürödnek? Az egyházi esküvő előtt. Tehát ez nem lehet igaz. Ugyan, kérem, hát itt vannak, benne. Na, én ezt meghallgatom, azért. Meg, Majd, ne imád, mosom a háttal. Aha! Ezek, Nem tudja, templomba bújtak már. Nem tudok kérni, semmit sem. Hát, fél órában az egyházi erőt. Hát nem tudtak, hogy egy cseppet várt. Tocska. Legyen szíves, szóljon be, hogy megjött húzítsek. Kérem. Megjött kérem az ú! Rocska! Melyik ú! Rocska! A melyikre kezdtek bármit, a london! Na! Alá fogja! Kezit csókolom! Óta, a mazottacskó! Kracskó! <gül> Jó napot! <gül> Jó napot! Na, <gül> aztán és szép és fiatal. Mi újság? Gratulál! Köszönöm. <tis> um, szóval so uh, minden rende? De maguknál. De <tis> mondja, templomba voltak már. A megnám. De ha állás intézve, <tis> majd uh, jönk. Úgy. Na, mondjam, én nem mennek el, előtt s aztán intézik el! Az úgy sokás! Ó, mindegy a fél rám! Fii, modern ő pedig nem úgy néztek! No, más éjjel, mi van? Még ma ki jö? Jaj, ne! Hát az nem jön ki még holnap sem! Pedig már próbáltam benzinnelni. Benzinnál? E igen, de tiszta hiába. Hát olyan sárga. Sárga? Rosszul néz ki. Az mint egy rongy. <laughs> Az uram beszélt a főnökivel a telefonon, és azt mondta, hogy semmi baja nincsen, még ma Hát a főnököm egy optimista. Hát én tudtam, hogy nem fog kijönni. Nézze, nagyságos asszony, a legokosabb dolog lesz, ha férje csináltat egy újat. Egy újat? Igen. A kivál? A szerelem. Na, hát vissza fogom mondani az uramnak? Hát én már megmondtam neki. Na, s mit mondott? Belement. Döntsi, dönt? ha hát ki az a döntsi? Az uram. Dönts! Peritkoni dönts! Mondja maga, bám volt a zárdából? Hogy hol lettem, Brúna? A zárdából! De mit keressek én a zárdából? Nem volt! Hmm. Akkor a főnök nővel beszélt. Hát mit érte ahhoz a főnök, mi ha főnök se érti? Ha én mondom magának, hogy nem jön ki, akkor arra maga mérget vehet. Azt a lányom mondta magának. Csicoda! A lányom. Te jó éj! Hogyha egyednek még lánya is volt? Hát nem tudta. Hát akkor kiről beszélj maga mostanáig? Te kedves férje, frakjáról! A férjem frakjáról! A férjem elégedett a vasalásnál, és megkétőszerezzek-e másikat Szóval az a sárgó! Hát megijedtem, hogy a lányom. Tényleg kegyetnek van egy lányom? Ha? van egy nagy lányom? Hé, és a férje tudja! Bejelentettem neki! A polgári esküvő Utá után... Utá! Igen! És aztán mit szólsz szegény? Nem lett dühös? Nem csinálta vissza partit? Jó, kérem, adőnt járgy aranyám, Ő megbocsájtott! Megbocsájtott? Na, aztán ez igen! Mondja te őszintén, mennyi hozománya volt magának? Nekem, egy krajcársát! Na, ezt nem értem, hogy némely férfi hogy lehet ilyen ostoba olkor. Nézzé, az uram nagyon kéri magát, intézz el, hogy a lányom még ma kiöjjön, a az árdából. Aztán hogyan tudnám azt én elintézni? Ó, ha a maga főnöke olyan béke folyásos Az. Annak hallom annyi is már őse van. Zárdában? Hát én ezt eddig nem tudtam. Minden esetre most megyek és megkérdem tőle. Mondja te őszintén, na! Hát kitől van az a lány? Hát ki az apja, mi? Ha... Egy katona, egy zárlós! Attól van! Híj, hát akkor az én fiam köteles szalutálni neki. A Mert az én fiam csak egy őrmestertől van. Várjál már, kereszt! Hogy is hiákel? Huzlicsek! Ah. Jó, mi hát magyarosítva Jó. van? azelőtt előtt oh, oh, oh, oh, Na mondja, nem lesz baj a frak miatt, hogy nem hoztam egy másikat az urámhoz. Oh, ó, de hogy lesz baj? Ha van az uromnak frakja, ha kell. Jaj, annak már nincs. Oh, nincs. Hát ha én mondom, hogy nincs. Itt van, itt van a Annak biztos ha. nincs. No, Na, lássol, itt van. Na nézod te, hogy. Hogyha kettő van neki, és akkor engem hagyj jártatni a rossz lábaimmal. Hát. No, Nézzel, maga Mányján s mondja a főnökinek, hogy telefonáljon az árdába. Baszéljen az Anasztázia testvérráshoz, majd mindent elintézem. Hopp, olyan testvér nincs, hogy Anasztázia. Dehogy nincs. Hát nekem mondja. Hát én ismerem a főnökünknek az egész családját. Neki van egy bátya, akit ubulnak hívnak. A kezét csókolom. Há. Istenem! De nehéz felfogásúak a pastiek. Álltok Gyere nem a vízcsaport! Jó, ha jövőd, döntj, gyere, <tok> Csak hozott egy frakkot! Mégis rendes ember ez a múzlicsek! <tok> Én mondom, neked legjobb lesz, ha magad még az árdámon. Ezt nem értem, beszéltem az ügyvédembe, az azt mondta, mindent elintéz. Erre kiderül, nem semmi. Jó, hogy csak egy magadot, dönts, no csak magadot. Ma hogy ne, magadott, ne. ne enném magam, amikor már alig várom, hogy magamhoz öljem a kislányomat? Dönszki, én. Félek az a menni egy a lányommal. A mit fognak mondani az emberek? Viladcsúf, Jolasszék! Ne zakogj ágotám, ne zokog. Természetesen azt fogjuk mondani, hogy a gyermek az enyém. Az én nevemet fogja viselni. Hogy is hívják a lány? Morgit. Úgy kapta a hogy a Morgiti-don <síl> Nem ja, mi volna, mit neveztem? Hát azon gondolkoztam, hogy hívták volna ha az állatkertbe születését. Krokodíj! Jambur, krokodíj! Primákozósáktól! Bölömbika! Jambur, bölömbika! Aranyám tér, vagy dönt ide a humorod az Rémás! No! No, no, no, no, no, ki az én kis galambocskám? No ki? No ki? No. Kitő van a te kislányod, no kitő? No, egy tő. Na lássuk, ki tő? az uzádat, hát tőlem! Híj, ez az ászlom! Hát az az ember! Alásulgál! Hogyak! De egy marha főnöke van magának. Nekem mondjam! Én már rég tudom. Hallották volna meg most, mit üzent a nagyságos asszonyok? Nekem? Igen, hát. Képzeljék el. Lemegyek hozzá... És mondom, hogy azt kérdezik a 12-es szobából, hogy mi újság a zárába, és hogy beszélt a testvérével, az Anasztáziával. Hű, de dühösnek! Azt mondta, menjenek a csodába, és bolondúcsát a nagyapjukat, de ne ültetek. Na, főnöknővel nem beszél. Ez nem volt otthon, kérem, hát az elment táncolni a troká délóba. Troka, mi már? A déló, dél. Táncolni már, a főnöknő. Hát mi csoda árkölcsök vannak itt pastén? Na, no, persze, nem hagyom itt a lányomot. Legjobb lesz, ha most magad még utána. egy majd beszélek, én a tárzi a testvérre. Na, mondom, hogy olyan testvér nincs, na. Hát van egy bátya, akit ubulnak hívnak. Na, mindegy, az majd beszélek, én vele. De most úgyse találja otthon a főnököt, hát az elment kártyázni a zöld békába. Szönt, hova? A békába, békába. Hogy jodottál, hát micsoda árt kölcsön vannak itt pastét, és azért nevelték a lányomat 17 karakasztandáig. Hogy jodottál, trokko, béko, tánc, kártya, zárkó, zárdó, na majd bácsi, lakénod adottál, diótás, bétránod, hogy Na hát, ez egy cseppet megőregedett. Ki csoda? Hát ez az asszony. Hát mondja, ez még az időbe szép volt. Mikor? Hát amikor még maga flörtölt vele. És aztán mondja egyáltalán, hogy mert maga épp -e ide feljön. Miért nem értem volna? Hát az biztos nagy katona, senkitől se fél. De mi van maga civilbe, ha leszerelt? Én le, még a háború után. Mert honnan tudja, hogy katonavótam? voltam? Hát aztán az asszony mindent elmondott. Hát igen, katona voltam. Még hozzá, kapitán! Na, na, apuskám. Nem henceg, mi, csak zászlós. Csak zászlós. És a guzlicsek mindentük. Például én azt is tudom, hogy matok a lánynak az apja. Igen. A lánynak az apja én vagyok. S ha valaki ezt nem hiszi, csak merje ide a két szemem közé mondani, mert ha én azt úgy ütöm fűtöbön, ahogy még nem ütötték fültöben. Nézd oda, te, hogy le is szaptak. Mehetek vissza a fűtöbön. Én még ilyent nem láttam, ez megbolonzult. <gül> hogy feljárjon a vőlegi lakására fürdeni, amikor tíz lépése van innen a rudas fürdő. Húz bícsak, csak, micsoda maga? Hát ja, mi van, szorít? Hát ez olyan bőle, hogy majd kiesik belőle. Na és ha kiesik, sze nem repülőgéppel ezt az eskülőt. Hű. Na hát ez tényleg egy kicsit kényelmes. De lehet ezen segíteni. Igen, tudnak most segíteni? Egy hus, Hát akarja maga, jól álljon magán az a frank. Hogy ne akarnám? Na, legyen ez aztán úgy álljon. Még viccel, ahelyett ugye rendes frankot volna. Én hoztam dönts! Én hoztam. Dönci? Benne volt a bőröngyébe, Dönci. Az én bőröngyön? A Dönci. Hát ne mentse maga, magának egy szavát sem. Kérdze, láttam a feleséget. Hát hogy mert maga az arról azt mondani, hogy szép is Hol láttam a feleségemet? Hát itt az előtt beszéltem. Aztán képzelem maga, hogy megőrvendett, amikor megmondta, hogy neki már gyereke is. <gül> Mi csoda? Hogyha nem tudta? Hogy nézd de én most elárultam. Hát ne haragudjon, de nekem azt mondta, hogy már megmondta magának. Hát itt ma mindenki hazudik. Jóban már őrült, hogy a gyereke van? Maga, De lesz, lesz. Neki van egy nagy lány, az az én fölükönnek a bátya. Egy túl nevezeten ember neve 17 kere esznek bezártán. Meg fogja megmondani, hogy a papának. Maga milyen áll. Hát hogy lehet a feleségemnek egy 17 éves leánya, amikor ő mindössze 22? Az 22! <sad> A ment a szerelem. Hát én azt láttam, kérem. Hát az nincs ötven éve. Akkor engem itt bölcsőben ringathat. Hol meg a felségemet? Itt az előbb. csókolózott a, a gyerek apjáról, aki egy nyugalmazott zászló, de takadja. Én úgy nem csak mondom, Nekedj azt a frak, na! Nem eszem! Hát tud is elhulladta az új Aztán mi menjen az egy százban? Na mi menjen az egy százban? Hagyjál engem békén! Maga álmodta az egészet. A feleségem lentül a felvirágozott autóba is engem vár. Jó ember! Ne legyen ilyen önfejű. Töntve köszi az egy életre. Hát én ne tudjak többé kiszabni a zakókat. Ha nem, ha sokonosod. Jó, itt csókolóztat, de hol vannak most? Hol? Az asszony elment az érdába. Az, az érdába, az pedig bement ide fűrve. Ide? Na mondjam, ez amikor tíz lépése van innen a rudas fúrból, az ide meg... Na ezt az embert megnézem magamnak. Álljon meg, döntzi. Nehogy bemenjen azt mondta, hogy mindenkit agyonügy fültöböknek. Nagyon élted, az nem megy olyan könnyű. Álljon meg, a szerencsétlen ember, Na. Hát, ha az magára szóz egyet maga, kihull abból a kariból. <tos> Én húzítsek magam magának, menjen inkább oda be a háló szobába, menjen-e azt a frappot, Né, menjen ez Ha ez igaz, amit most maga itt mondott, én nem tudom, mit teszek! Maga csak bízzon magát a husznicsekre! A husznicsek mindent elintéz! Nem. Például a tegnap is szereztem valamit, amit egy milliómos egy életen át nem tudna szerezni! Na, mit? Egy szegénységi bizonyítvány. várta! <síns> maga, a felében! <síns> Tudod, te nem hisznek Mit dolgozok neki, tiszta hiába? -e ha te ha, és egyre többen lesznek. Tessék! Jó napot! Kisztihán! Jaj, hát ez a lánya zárdából! Hogy hasonlít a zászlósra? Hát ez kiköpött zászlós kisra. Én nem tudom, kérem, jó helyen járunk. Jaj, de még milyen jó helyen jöjjünk. Üljön le, kedves. Jaj, hogy várták már magát? Istenem, hogy várták már, pakát, kérem? Beszélt már a mamával? A mamával? Igen. Ha miért ne beszéltem volna? Na és örült? Hogy ne örülne, hát ilyenkor mindenki örül. Hát persze, hogy igen, örül az egész zászló! Aljú. Annak papra a nagyja. Lelkem szikr. És mondja csak, hát nincs a zárdában. Nem tudom, kérem, én nem voltam zárdában. Hanem. Én Varni tanultam. Tűha! Hát akkor kolléga! Hát akkor nem ismeri véletlenül az Anasztázia testvényt. Nem tudom, kérem, nekem van egy húgom, de azt Klárinak hívják. De jó, éj! Ott hát húga is van. Igen, kérem. Na, no, aztán még egy gyerek a pillanat életények. Szegény Döncia ezt megtudni. Mondjad-e őszintén, hát kitől van a hugam? Hogyhogy hogy kitől? Hát a papától. Papától, papától? De melyik papától? Hogyhogy hogy melyik papától? Hát aki ben van a hálószobában, vagy aki fürd? Én nem értem magát, kérem. Jaj, szerencsétlen kislán! Miért tetszik engem sajnálni? Hát nézze! Én megmondom magának őszintén. Én igazán tisztelem a szülőket. De aztán magának van egy olyan mamája, valósággal csapodármadár. Na én most megyek, és kihívom a papát, és bemutatom. De hát én ismerem a papámat. Az újat lelkem, az újat. De aki fürdik, az a valódi, Na, csak egy pillanat. Ssssssssss! Egyébként Na, ha ezzel befejezte kivom van az Morgi! kislányom. Én nem vagyok Morgi, és maga nem az apám! De ő az csak titkoltál! Én, Én ezt meg... világszállam egyetlen masszacommal! Jó, káv! Még is Szép is ez! Ez túl él leszel! Hol marad a mama? Lennyül a kocsiba. Hívj fel! Jézus Máriám, hova hova Ha jó kedvem van, az áldóját néz. Na, Zászós, örül! Na, hogy ne örülnék! Na, akkor üljön lesz fogoszkodjék meg jó. Ide hallgasson, zászlós! Ha még egy gyereke van! Kine? Hát az asszonya! Ha feljön, szónékül is se pofon! Még egy gyerek? Így van, zászlós! Hát ez a lány sose volt a zárdában! Ha -e? Hát ennek a huga volt a zárdában! Még egy gyerek! Így van, zászlós! vége magám! Ezek egyre többen lesznek! Kettő! Így van! szaporodnak, mint a nyulapzás! Itt állok egy fülödbe, mehetek vissza hűrbe! Most már viszem, mert lát. Nem <tos> Még egy gyerek <tos> <tos> hiszem, mert láttam. De a gyereke is van, azt nem hiszem. kettő van. No, a nem én nyen azért. Nem én nyen azért. Ilyen Á, ah, nézz oda, hogy nem hisznek nekem. No, húzlicsek. Igen. Áhoztam a lányomat az árdából. No, ugye, hogy igaz. Várjanak csak egy pillanat. ki. Klessi. Hát itt a második gyerek. Hát hazudott a húzlicsek. Hát hazudott. hölgy hasonló férfi ismerettségét keres. Na, háló farka, nekem már nehezen lehet, úgyhogy menjünk tovább. 140 cm magas nő társat keres. Legalább 65 cm legyen. Mi csoda? Hopp egy lábjegyzet. A szerkesztőség elnézést kér a sajtóhibákért. Jaj, hát így már világos, hát legalább 165 cm legyen. Társat keres egy göndör, fürge, természetet kedvelő nyöstény, nem harapós. Na, hát ez már valami. Erder terrier. Jaj, hát biztosan ez is sajtóhiba lesz. Gondolom, ez erdei teri. Csak fajtiszták jöhetnek szóba. Hát, ez erősen érdekesen fogalmaz. Csonkafülőek kimélyenek. Úgy szintén kimélyenek a lógófarpuak is. Na, ha legalább ő szinten. Személyesen jelentkezzenek kevés után. Jaj, hát ez jó házi asszony lesz. Már az elején spóról. Egykőjök az apának, a többi pedig az anyának. Jaj, előrelátod, drága. Már rögtön a vállásra is gondol. Cím Boldog utca 5. Jövök édes. Hát hogy ne jönnék? Hát ez nekem való lesz. Na, azt mondja, hogy Boldog utca. Egy, három, és öt. Ez az. Kezdj, csókolom. Elnézést kérek a zavarásért. Nem tudom, hogy jó helyen járok-e. Én az apró hirdetés miatt jöttem. Ó, igen. Én adtam fel a hirdetést. Ó. Jöjjön, kérem, fáradjunk ki a kertbe, ott kint a szabadban egy-kettő elintézzük a párosodást. Ha, bocsánatot kérek, ha már rögtön így az elején erről beszélünk. Én inkább a szobába szeretném. Jó. Szó sincs róla. A múltkor is összetört a tükör, akkor a kergetőzés volt. Éj, jaj, hát tessék, nyugodt legyen, ami a tükröt illeti. Hát nem vagyunk mi már olyan fickándozó. Ne vegye bolhája van. Csak kérem, hogy is tetszik ilyen gondolni? Csak azért kérem, mert a múltkor bolhás volt. Szeretlak, akiták. Kérem, nekem abszolút komoly szándékaim vannak, én minden orvosi vizsgálatot elvégeztem. Na azért a szőre nem hull. Csak amennyire kell. De hát az igazság az, hogy a nagy része már régi elgúrgott. De hát azért még elég jól áll ez a kevéske kis frizurá. A füle nem csonka. Nem csonka, csak bot. Hát bot botfülek vagyunk, kérem. Hát én a nászindulót. Mindig összetéveztem a gyászindulóval. Na de hát végül is ez egyre megy, nem igaz? Jó, a ember! Na de, térjünk a lényegre! Nincs semmi probléma a farkával! Eddig még nem reklamáltam. Csak egyszer! Az az, hogy kétszer. Ugyanis közel mentem egy lóhoz, és az megrúgozja. Hát, az már nagyon régen volt úgy, hogy... Maradjunk a farkánál. Hány éves korában vágták le a farkát. Miért, hogy nincs az levágva? Különben az nem fontos. A faroknak semmi szerepe a párosodásban. Bocsánatot kérek, azért ezt mégis hogyan tetszik érteni. Hát, ahogy mondom... Hány éves? 49. 49? Igen, kérem. És ebben a korban még tud! Hát nem úgy, mint 20 évesen. Na, de azért még megjárjon a... aztán főleg igatóra után. Na, azért nekünk rendben kell menjen minden. Értem, értem. Hát akkor menjünk ki a kertbe. Jó, kérem, a szobába tényleg nem lehet. No. Komolyan mondom, hogy a tükörre ügyelek. Nem lehet a szomszédok miatt. Áthallatszik az ugatás. Ugatás? Hogy kérem, lesz ugatás is? és hát tessék mondani, ki fog ugatni. Ki fog ugatni? Jó pofa maga. Hát a kutyus. Kutyus? Hogy kérem, a kutyus is lesz leszünk kutyaval Maga kutya hogy Te még ilyet nem is hallottam. Hát én azért már hallottam ilyet. Nézzé, én megmondom őszintén, hogy engem szavar, ha nekem az hogy a kutya folyton lábatlan Mondja, miről beszél, kezdem nem érteni. Hogy, hogy miről, hát aztán tetszik tudni, hogy miről, na hát a tálusodásról. Na azért, veszem a kabátot és kimegyünk a kertbe. Raj, kérem Anto, már ennyire tetszik ragaszkodni a kerthez. Legalább egy pokrocot tessék kihozni, hát úgy sokkal kényelmesebb. A ruhatáromat ne hozzam, szekrényes mondani, nincs itt valahol egy pad. Minik a pad? Ja, hogy kényelmesebb legyen a várakozás, sose lehet tudni, mennyi ideig tart az ilyesmi. Hát én már rögtön az elején megmondom, hogy nem fog sokáig tartani. Aztán főleg ilyen hidegben. Ezt maga jobban tudja. A magáé maga jobban ismeri. Mondja, mindig szokott sikerülni, Öbből nincs -e biztos? Remélem, ma biztosra megyünk. Aztán én is remélem, kezét csókolom, én is. Mert -hát, ha nem megfázom a várakozásban. Tessék si csak mondani, gyakran meg fázni az ilyen várakozásban? <Klökség> nem, nem gyakran. Nem gyakran, na, az jó. Az jó. <Klökség> Na, mire vár? Hát, hogy, hogy mire várok? Hogy Füntjincse elő! Hogy elő? Hát, ez nagyon furcsa kifejezés hát, ha már ilyen fázos tetszik lemnyárt, legalább a konyhába menjünk, de köszörgőd. Adja a konyhát, inkább igyekezzen. Én... Félek, hogy nem fog sikerülni, ha engem így tetszik sürgetni. Nem sürgetem, de ha nem fog sikerülni két éjszaka, nem fogok aludni a nyűszítéstől. De ki fog nyüsíteni? A kutya, ki más! Jó, ércem, hogy ennyire együtt ez a gazdájával. Ó, kérem... Ez egy csodálatos kutya, szinte megszólal a magáét. Azt hiszem az ennyi is meg fog szólalni. Csütörtököt mond. Na, de... Nem látom sehol! Hívjak kérem most egy kicsit meg van térnek segélyehet! <gül> <gül> őszintén, én azért is gondoltam a házasságot. házasságra. Házasságra Ómilyen szépen fogalmaz. Maga igazi úriember. Jöjjön, kérem, fáradjon be a szobába. Ja, ne, ne, ne, ne, köszönöm, ne, ne. Már a kertel. Ne, hogy véletlenül a tükör. Ne ugatok vagy futkosok a konyhában. Ne legyen ilyen érzékeny. Különben én az ilyen érzékeny embereket szeretem. Igen. Főleg, ha nincs bolhány. Ahát, maga minden mére vagy a Látja, be sem mutatkoztam. Völösleges, kérem, erdei terit. Ahogy az újság is írja. Bár én inkább kerti nevezném. Milyen erdei vagy kerti terény? kedves ső. Kovács! Kovács József! Nézze, kedves Kovács úr! Kezdem nem érteni. Még sor se értettem a férfiakat. Ezért is maradtam hajadon. Pedig úgy szeretnék néhány gyereket. Jaj, tudom! egytűjük az apának! A töbitek tartaná magának! Voltam beszélhez! Honnan <sítható> Na. De térjünk a lényegre! Kezdjünk hozzá! Kezdjünk hozzá? Szóval... Füntjünk sem elő? Igen, és nagyon kérem, ne tarts a Engedje szabadjára! Engedjem szabad Itt a kapugon! Itt is lehet, ha maga akarja. És a szomszédok mit szólnak hozzá? Ó, már megszoktál! Nem zavarja őket. Hogy kérem, a nézik? Nem mindig. Van, nincs más dolgunk. És aztán kapcsolnak is nekünk? Hogyan kérem, nem nagy dolog az. Megértik, nekik is van kutyájuk. Na, hát nem mondom, felelegértő szomszédai vannak. Hát, egy magányos nőnek, aki egyedül él, ugye? Nem mindegy, hogy milyen szomszédai vannak. Aki ugyebár egyedül él, de úgy vágyik egy társ után. Istenem. Hát én azért jöttem. Komolyan mondom, kedves Teri. Én pontosan azért jöttem. Hát én azért, ja, azért jöttem, várjon, Teri. kovács úr! Ne, ne, ne, Előbb a kutyát! Előbb a kutyát! Előbb a kutyát intézze el! Hogy előbb a kutyát intézzen el! Jó! Nem bánom magáért még azt is! A kedves az elmúlt közel két órában a hahota Marosvásárhelyi humor társulat előadását hallhatták.